Білої акації. «Як у Миколи?» – спитав Олег, коли вони об'їхали критий ринок і вибралися на хрещатик. Перша повесняна спека минулася. Над Києвом гуркотіли червневі грози. Вони народжувалися хто знаде, де – в Північному морі чи в Атлантичному океані. З'являлися в українському піднебессі з тучами, блискавками та райдугами, несучи жадану прохолоду. Під плідними зливами щедра київська зелень забуяла з новою силою, наче вдруге народилася на світ. Омитий дощем хрещатик виглядав як суцільна вітрина гігантського універмагу, зроблена рукою талановитого митця-декоратора. Таке тут усе було свіже, радісне, чепурне. Андрій Степанович не зразу відповів Олегові, збирався з думками. Павлюк і Зайцеву люди одного покоління, товариші по навчанню та праці, представники тієї молоді, яка вступала в життя пізніше, ніж Ващенко. Треба було продумати відповідь, щоб те хвилеве, тимчасове, що зараз визначало Миколину поведінку, не видати за щось і загальнене. Та нічого не зробиш, мусить казати правду. Миколі треба допомогти. Він зараз у стані депресії. «Достоту, як я», – випалив Олег. «Не думаю». «Запевняю». «Що в нього?» «Банальна виразка шлунка, яку можна вилікувати». «Не лади з інститутом?» «Фантазії, яких треба позбутися?» «Моя ж криза душевна?» «Не можна було розгадати. Юнак щиро признається чи жартує». Проте Ксюнс вдоволено хихикнув. «Любов не інакше». «Ну і що з того?» – втрутився пересунько. «Тобі смішно? Без любові, щоб ти знав, і людей не було б на світі, а самі тільки вилупки». Олег несподівано підтвердив. «Лимонадний Джо має рацію. Любов. А це гірше, ніж у Миколи. Оперативному втручанню не підлягає». Настала тиша. Всі зрозуміли, що йдеться не про парубоцькі жарти, а про щось справді серйозне. Олег уже й пожалкував, що завів цю розмову в колі випадкових людей. Та все одно, чи тут, чи в студентському товаристві, а десь таки не втерпиш. Хоч так, натяком, а вилиш душевну гризоту. Андрій Степанович не брав участі в розмові. У нього не виходив з голови Коля Зайцев. Чим йому реально допомогти? Як підняти настрій? Адже виразку не так-то легко вилікувати, а розчарування у виборі професії перебороти. Значно легше виголошувати абеткові істини, про ганебність боягузства та красу мужності. А хлопці справді не переливки. Ще життя не покуштував, яке воно на смак. А вже лягай під скальпель. Та й Олегові, мабуть, нелегко. Раз уже заговорив на цю тему. Цікаво, хто вона? Чи не помилився юнак у виборі? Заговорив на умоння. У Миколи інше. У нього нема вибору. Ти ж маєш можливість вибирати. Пізно, вже вибрав. І певен, що вибір правильний? Певен. Тоді хай вирішує серце. Теж банальні слова, банальна порада. А що йому порадиш конкретно? Адже сам собі не можеш дати ради. В Андрієвих думках виринула Валя Щербань. Дівчина безоглядного захоплення, кришталево чиста душею і тілом. Дівчина, яка могла б стати для нього відданим другом, справжньою дружиною на все життя. Стати тим, ким не стала Ніна Ковальчук і ніколи не стала б Женя Дорошенко, незалежно навіть від їхнього бажання. Просто вони не такі, і все. А Валя така, саме така. І іншої такої не зустрінеш, він це знає, в цьому переконаний. А от зробити висновки боїться. Через свою заклопотаність, через валену юність. І нарешті через те, що серце, так серце належить іншій. В рації захрипіло, почулися знайомі позивні і голос диспетчера козенця Третя бригада, прийміть виклик. записите, звелів Андрій Степанович Олегові, щоб одірвати хлопця від невтішних думок. Здав денне чергування і ніч у його розпорядженні. Короткий сон забуття, і лікар Ващенко вже прикипів очима до докторської Вероніки Юзефівни. Наполовину він уже виконав угоду з Макухою, а решту – конспект італійського симпозіуму. Хай чортів експлуататор почекає. Одержавши всю роботу повністю, Макуха ще чого доброго відмовиться від операції або нав'яже Андрієві нове завдання. Петро може. А стара Калиновська по кілька разів на день то забіжить ніби ненароком до Галини Федотівни, то продефілює повз Андрієве вікно. Зволікати не можна. Засну на Світанку з радісним усвідомленням, що ніч не пропала марно.